ובכל נפשך. ושב ה' אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפצחה ה' אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמים, משם יקבצך ה' אלוהיך, ומשם ייקחך. והביאך ה' אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה,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 ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצבבך היום. והותירך ה' אלוהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה כי ישוב ה' לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך. כי תשמע בקול ה' אלוהיך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 ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית, וברכיך אדוני אלוהיך בארץ, אשר אתה בא לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגעתי לכם היום, כי אבוד טוב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 תהיו חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם.